Bueno, pois pues vamos a, a seguir con esto para adelante, con programa para adelante, pero ainda nos quedón un pouquiño porque vamos a falar con nos correspondente en ese apartado de quenche preguntou desde Monforte de Lemos como podia ser outra persoa máis que José Manuel. E vamos sin máis delacións, vamos alles boas tardes. Vale. Boas tardes, José Manuel. De Hola, como... boas tardes. Benvido, benvido, moitas gracias por... Sabes que estamos xa rematando, finalizando Quedan os dous por da miña, o penúltimo Pero eh... non queremos esquecer a túa participación e colaboración eh, Por certo, desexarche que todo antes de que se me esqueza Desexarche que todo este verán pase ben e eh, con fortuna para todos Pois pues igualmente para vos E eh, eh, bueno, ainda que este ano foi como foi e non poden estar de forma regular convosco pois eh, sempre sempre é unha honra poder participar colaborar con vos aínda que sexa puntualmente como vos digo eh, no caso deste ano. Ba. Bueno, é, é, é entendible e ademais justificable, pero aparte de ser justificable para nós non é somente unha honra, sino un placer e un beneficio para para o noso programa, verdad Armando? Para nós é un placer estar claro en o noso programa. É tan que fa eh, faltes algunha vez, pero eh, no, na vez que interviens, pois pues sempre cuences. Claro que si. Sí. Bueno, bueno, bueno, bueno. está ben non de xabonar. Eh. Non é peloteo, <risa> non é peloteo <risa> Que non é peloteo, esos son él, de verdade que, que se enxabonamos, se non enxabonamos non pasamos espuma. Ante, antes de empezar hoxe de antes de empezar hoxe co, co quen se preguntou eh, porque me corrói a curiosidade e eh, non seguen as redes sociais e tampouco puiden estar aí tenesme que decir pero vou moi breve para non, pa non enredarnos deixar tempo a outros contidos do programa eh, facerme sin certings como diría un catalán De, do festón que armaste xa en Cornelá ah, sí, sí, foi unha reentré pois sí. foi unha reentré fantástica, ademais, coa noite celta que estuveron tres grupos, é dicir as nosos Rosalieiras, o Pele Pau eh, o Valdas Mouros e eh, sí. bueno a barrer exactamente. Armando fartouse de presentar Os grupos de, de participantes pola mañá e pola tarde e despois o sábado. O sabado non se cabía non se caía na... o, o da panorama debe ser brutal. Supoño que tamén coincidirá aí co, co, co famoso co supercoñecido Lito. Sí, debe sí. ser tamén unha boa experiencia, non? Sí, sí, señor, sí. Lo... Moi boa experiencia. Já o sea, Oliver falamos con él na radio, xa o sea, sabes que ademais moi Sí, sí, contivestes na radio antes de, de pisar sí. de pisar cornellá, de puñer pés nessa terra. Sí. sí, sí. No, e encantadísimo. Ademais te, te, temos pendente volver a falar con él por pola por experiencia, porque ademais el xa falou, comentou con Oliver, precisamente co, co presidente que que, bueno, que foi unha experiencia extraordinaria. Ademais el traía traía un, un espectáculo especial para ese, para aí para, para sí, sí, sí. a Cornella. Bueno, pero eh, foi, foi, un... foi logo, foi algo espectacular. Sí. Es, espet... Homé, con dicirse Mercader... que viñeron a... mm. con dicirse que viñeron autocares de Lérida e de dunha parte de Zaragoza, prevé panorama aquí en Cornella. Impresionante, o que moven, o que move esta xente, sí. eh? pois pues, sí, sí. ti coñeces uh, uh, o espacio o, o local o, o lugar de de Cambrecade, non? Pois, tanto coñezo que por eso vos digo que eh, me corroe a curiosidade pues, porque eu pues... gardo eh, lembranzas emocionais moi, moi, moi fondas de, de bueno, do que era a festa de Cornellá, la a festa galega, que era en claro, Cambrecade. Pois pues, sí. pues, mira, explico che. Teño morriña. Eh... Se tú, tú sabes a entrada principal hasta chegar ao palacio, non? Pois ocupaba sí, sí, sí. O, o espacio de de de de delong, de, de bueno. desde a entrada hasta o palacite. Pois, nunca rolaba, tanta xente se viu xunta non Campo de Mercader, eh? Nunca. No, Pois <risas> xe digo eu que aquel bueno, poder queda, eh, quedaría antes todos os domingos. Sí, sí, O domingo e, siguiente que... pois pues eu iba vai iba a París que tiña que tarar a fonte, e aínda estaban salindo os 4 traíos. Fascinante, dices E íntima para máis sempre. Ese misma, nesta mesma as datas estrenaban un autocar novo. Uf. Uh -huh. Fantástico. Foi, foi, foi fantástico, sí. Bueno, bueno, de... pues nada, xa xa me xa me si Empezamos Eh, ale dame moito que, que fora tan espectacular Que marcarades eh, Bueno, que, que fixerades Unha volta á festa como sempre se viviu Tan espectacular Que quedaran contentísimos todos Empezando por Oliver E eh, seguro que tamén as autoridades do Concello Quedarían, bueno, abraiadas Con tal desplegue de espectáculo E tal uh -huh. festón uh -huh. sí, sí, eh, sí, sí, Bueno, que me ale dame moito La gracia, eh, Se queredes empezamos xa logo Claro. Pois moi ben, xos amando alcando Empeza por donde que idas Ben, empeza polos desgústame Así quitamos do medio O, o máis ingrato O amargor o, Exactamente, quitamos o amargor vale. Desgústame eh, Casi é eh, eh, un clásico Que repetimos case cada ano Pero bueno eh, sí. é, así, é así Os datos non eh, Non se poden ignorar hai que facer fronte E a demografía diversa de Galicia, como sabedes, seguimos perdendo a poboación. Eh 18.000 mortes máis que nacementos claro. no ano pasado en Galicia, é moito, é moito, é moi os, os datos moi eh, moi malos, moi malos. O descenso da poboación galega no 21 eh, foi dun 0,2%. 5.319 habitantes menos para Galicia eso que chegaron estranxeidos chegaron eh, uns 9 mil cento e algo eh, persoas de fora de Galicia e de dentro de do estado outras 3000 casi 800 aí con esta chegada De xente de fora non podemos eh, compensar pues pois, esa baixada de poboación que se da preferentemente porque borre moita xente con a poboción humillecida e nace moi pouco nace ah. moi pouca entón o saldo visitativo eh, entre que hai moitas mortes e poucos nacementos eh, pois sigue sendo pois, desastroso e nin a chegada de xente de fora consegue eh, equilibrar un pouco a balanza ou, bueno, ou facer que isto cambie de, de tendencia ah, no. que non me, non me gusta Tampouco a mi tampouco, tampouco me gustou Como sabedes, como defensor do galego que son Igual que sodes vos e moitos moitas ointes Que temos en galegos no baix Que eh, PSOE, PP, Vox e Ciudadanos Recheitaran a, a iniciativa de do uso das linguas cooficiais no Congreso uh -huh. Ped, Pedíase poder usar as lenguas cooficiais, no noso caso pois interesábanos que se podes usar o galego, tanto na Cámara como nas comisións como no rexistro de iniciativas e, e, e, podendo usar as linguas oficiais que houvese unha traducción simultánea pois bueno, ante creo eu tan digna proposta houbo os votos en contra de quem vos acabo de decir que a cousa non saiu pa diante creo que era o momento bo de normalización, de aceptar esta realidade eh, plurinacional plurilingüística, pero non se conseguiu eh, como sabemos pois haberá eh, de momento, ata que non caña as cousas xente, eh, partidos políticos, ideologías que non ven con vos ollos que se podan usar con normalidade todas as linguas cofijas do Estado un, non me gustou un atraso para a cultura si, sí, aí quero me conte o titular, eh, Xulio E tampouco tamén me desgustou e tamén seguro que está ao corrente de da morte de, de Celia Teixeira Teixeira e de moia Florencio Delgado Urrearán. Sí, sí, sí, Mirade tamén que que, do que coincidencia de decir. Coincidencia, sí. Que no ano Non, que se lle um, o seu... momento, un momento delicadísimo que ademais estaba facéndoselle un, un traballo extraordinario para, para, para de reconocimiento ao seu esposo mm. e, e jolín, que fez, que esa emoción que caixa enfermidade non sei todo alcursiou demasiado e a persona que, que merecía que, que, que, que, que o mellor pois podía disfrutar desa de homenaxe que estaba facendo pois pareceu vale, un, un, un enviarlle as condolencias a toda a familia ¿no? Bueno, pois pues eso que que no, no ano no que te homenaxea efectivamente, desde aquí tamén trasladamos o noso ah. eh, pésame a toda a familia eh, e bueno, que eso, unha coincidencia que no ano eh, no que se homenaxea a figura de Florencio Delgado Obrerán eh, falecese non puido vir o 13 de maio a homenaxe que lle fixeron en Córgomo como si viñeron tres dos seus fillos era non podía vir que... mm -hmm porque estaba delicada de saúde e bueno eh, con este desenlace que non desechábamos de que morrera pois pues sí. eso, hai uns días eh, na cidade de México e eh, contando con 96 anos de idade vende aquí o noso pésame como dí Julio e eh, Armando extensivo a toda a familia e chegándose a chegar e para rematar cos desgústame unha noticia que publicou ante Galicia Confidencial Eh, que ven a un pouco aportar novos datos sobre o colapso da, do viaducto na, no, na 6 perón sí. eh, Pois mm, apunta que pudo haber un posible eh, especulase, que pudo haber un posible aforro de material diredes e dirá bons entes. Que noveade non encontrar deste tipo de acontecementos sí. de sinistros axa ou puides haber unha forro de máis vale. pues, segundo unha investigación de Galicia Confidencial eh, eh, tanto na revisión do ano pasado que se atoparon altos niveis de, de corrosión o cableado da infraestructura como tamén un informe realizado en 2003 eh, publicado na revista de obras públicas, alertábase que en algúns tramos construídos eh, ou colapsado, por exemplo Atopouse, eh, optouse perdón, por levar o límite as posibilidades de prefabricación. perso claro. un eufemismo, pero bueno, será un concepto técnico. Levar o límite as posibilidades de prefabricación significa, para entendernos, que pois, parte da obra se se, se se merca prefabricada. Non significa eso que, que se xa un risco para a integridade da obra, ni para a seguridade da mesma. Pero bueno, quere decir que se mira da forrar a hora de construir A recurrindo a esta a esta unción é que posiblemente puido, bueno, ahora acabase de estudar, que isto supoño que leva o seu tempo, e tense que ver dende moitas ópticas sempre dende expertos eh, se realmente iso tamén tivo unha influencia determinante ou moi importante para, para que iso se viñera abaixo pero, como sabedes, eh, podemos tirar de, de retranca e de realidade eh, vemos obras dos romanos están en pé sí. levan en pé tantos anos e choveu, e nevou e houve riadas e pasaron coches por enriba e carros, etc, etc e están aí, como o primeiro día sí, sí. e por vemos viaductos que se fixeron non teñen ni, ni, non sei cantos anos cantos anos ten a 6 bueno vale. De... bueno, non sei os que teña E xa e xa empezan a caersa pedazos. Bueno, dá que pensar, ¿no? Moito, moito, moito, moito, A ver se agora na reparación os pues, reparan o que teña o que está mal. A ver se. Correcto. Se... Ben, vale, ben. un parxe. Apartamos os desgústames eh, xa está ben. Si. as malas noticias. Como tengo os meus pequenos cando lles digo, "Bueno, agora tedesme que xa ver a tele algo, que quero ver o as noticias." E dímeles Tererás veras malas noticias. <risas> Clara, que razón ten. Que razón teñen, se si xa eles están pequenos, o, sí. o, o, o o ben, ben imaginade <risas> como estamos, eh? Sí, sí, as malas noticias, porque tes toda razón, sí. bueno, toda razón bueno. vamos ora con, con como digo. Queremos os gusta Gústame pois pues, propostas construtivas antiinflación, que é un tema pues ahora estructural e actual que nos eh, afecta a todos mm. eh, Pontón, a líder da oposición do BNH no Parlamento Galego presentou en Ferrol un plan un plan de choque de 700 millóns para xudicar a PEMES e persoas afectadas por a súa de presos eh, bueno, eh, non vimos entrar en detalles pero un paquete de axudas tanto para pa familias como mm -hmm. para os empresarios vai intentar, eh, pois, paliar esta situación que o que fai, eh, pois vai eh, xar o poder adquisitivo a todas as familias e eh, a todas as empresas e eh, todos en xeral, que nos vemos afectados por esta, bueno, subida de prezos, eh, que nos eh, recorta as posibilidades de, de levar unha vida un pouco digna e eh, poder eh, non poder facer renuncias a, a comprar según que cousas, etcétera a trasladarnos, a movernos, etcétera, etcétera Pero bueno, como vos digo, as medidas veñen tanto para para a xente como a para para as empresas, me de gusto. acordo? Des... Vale. Moi me gusta, me eh, gusta. Eh, tam, tamén me gusta que o noso ben querido Ayariz ah. siga siga apostando por por organizar eventos sí. culturais, eventos novedosos, diferentes, pero que eh, teñen como obxectivo principal dignificar a, a cultura en todo o seu lugar, eh, ámbito de de de intervención ¿no? na sociedade sí, neste sí. caso porque acaban de crear un novo evento sí. chamase o, o FLAZ, non sei se está desocorrente sí. FLAZ é eh, o Festival Literario de Allariz sí. será o primeiro Festival Literario de Allariz Eh, celebraránse un e o dour de xullo será como se debe a, a Casta da Cultura, pero haberá outros eh, uh -huh. lugares eh, consistirán en encontros con figuras recoñecidas do mundo literario, uh -huh. eh, estarán ali estes días Emma Pedreira, Juan Tallón Catixa Aguirre Edurne Portela, Diego Ameixi e José Ovejero e eh, un formato novidoso porque se trata de un formato novidoso uh -huh. trata-se de un formato, formato novidoso como vos digo, porque son conversas a dúo, que haberá un encontro final eco co conxunto das figuras convidadas uh -huh. ata que conversas entre eles e depois pues, unha xuntanza final de todos, e co público tamén abrirás un coloquio poderá participar uh -huh. público e, e todos eles E tamén haberá xantadas literarios para aqueles aquelas que se queiran apuntar e que iran compartir pois mesa e mantel e conversas eh, arredor da literatura con, con estes participantes convidados no, no que será o primeiro o primeiro festival literario de Allariz. O obxectivo final eh, principal é eh, reivindicar o amor á literatura e aos libros. Aha. Canísano bueno. a librería Aida das Letras de Allariz. Parece-me un evento eh, moi interesante e, bueno, outro máis para dignificar e visibilizar a, a literatura os libros ben. o amor pola pola cultura dende o punto de vista literario e, Ese é unha cosa unha festa literaria Exactamente, unha e de xullo Podedes buscar eh, na páxina web de Galicia e eh, seguramente sí, que información estes días por aí por a rede corrente. Eh, remato os gusta con outra noticia curiosa eh, pero tamén moi moi eh, de agradecer eh que contribúe tamén a normalizar o, o galego. Uh -huh. Mhm. a que Galicia participará na Eurovisión das cancións escritas por inteligencia artificial. Eh, será a primeira vez que participe unha canción en galego. Eh, o tema escollido leva por título Ai, -lalelo". eh, guión, Lalelo. o festival é, coñécese como Alsong Contest, celébrase en Baixica o 6 de xullo. O obxectivo deste festival, no que participa Galicia por primeira vez, como vos digo, é promover a lingua e a Cultura de Galicia no Medido Internacional a través das novas tecnologías uh -huh. e, Participan un equipo multidisciplinar formado por seis artistas galegos enxeñeiros, investigadores e músicos do, daqui da, da nosa terra Trátase se oh, de homenaxear sí. as mulleres que impulsaron Galicia e a súa tradición, a lingua e a cultura e chegamos a este evento por primeira vez grazas en gran parte a, a iniciativa de, dun catalán un xorralista catalán que se chama Joel Cava non sei se o coñecedes eh, que trabalha na xencia creativa Cezubo Group e tamén eh, é un activista moi importante do casal catalán de Galicia en Santiago o xa que é un catalán que veu vivir a Galicia moi dinámico, moi activo na defensa, na defensa de Cataluña en Galicia e na defensa de Galicia en Galicia e fora dela, como podedes comprobar neste neste evento europeo, que non é outro que a Eurovisión das cancións escritas por Inteligencia Artificial. Para entendernos serán, son, eh, neste caso a canción Ailalelo, unha canción creada a partir, a partir de pois, algoritmos eh, e máquinas pero con xente, ¿no? con xente detrás que, digamos, lle pón a receita claro. a receita pa que a máquina despois eh, pois eh, co consiga eh, dar a luz, por así decilo, eh, este tema moi ben, moi ben bueno, pois pues máis visibilidade mm -hmm. para o noso idioma e máis visibilidade para, para a música da mennosa ¿no? ainda que se xa feita con máquinas pero importante, importante, de verdad correcto Un, un me gusta que nada, tamén... un, un gusta me grande máis que nada estar sí. tamén eh, na, era, na era das tecnologías estar presentes nun evento tan importante eh, tamén que o galego esteha representado e se conheza eh, pues eso, mm. nesta era das tecnologías que tamén hai que estar o día o claro galego sí. no, non pode estar a marxe tampouco si, si, si Bueno, be, perfecto todo uh, Ahora que esa libretiña pequena eh, A libretiña, eh, exactamente As anotacións, como di Xulio As anotacións Si sí. A libretiña pequena no? Correcto, correcto Ao final, cando faga un libro teñe, Ponte que puñalle ese título eh? Claro bueno eh, pues... honra A honra julio oh, As anotacións oh, da libretiña pequena Claro man, temos moito. Bueno, pues mira, teño así varias pílulas Sí. Teño una expresión Una frase, frase galega Teño eh, Teño una expresión Teño una frase o reflexión eh, Teño una coña eh, Teño para rematar un dito Catadán para pa despedir Empezamos por la expresión Me mm. gustó, me bueno, siempre me gustó La expresión galega Engurrar o focino <risa> Engurrar, <risa> sí señor Y ese... A ver se vos atopades outro matiz eh, Outra aplicación Pero eh, Equival eh, A poñer mala cara eh, Cara de extrañeza eh, Desconfianza ou incluso exteriorizar algo, algo Que non che gusta Ti sí, Armando, cando pos Cando encurra su fuzinho Cando hai unha cosa Que non me gusta moito Ah, vale Amigo, e ¿Eh, Xulio? A veces, en pago de contestar mal, torcelo poco. <risa> Igual. <risa> pago de eh, es, una, mal. es una forma de, de decir sin hablar, ¿no? Exactamente. Ya poniendo, poniendo el fuzillo en, engurrado, ya te digo todo, ¿no? Torcelo sí, sí. morro, sí. Torcelo bigote, decía mi papá. Decía así, sí. Sí, torcelo bigote. Ah, pues sí, voy apuntar, ¿eh? Torcelo bigote. Sí, muy exacto. bien, muy bien. Se ha hecho así, espontánea ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Pois, pues, pois pues mira, pois pues é equivalente, vou anotar porque miña avoa eh, dicía mia, Miña avoa dicía, che eh, que nun poscar de bon xeito. Cara de bon xeito. Baixo. <risos> vale. Poñer cara de... tamén, poñer bueno. cara de bon xeito. non pos <risos> cara de bon xeito. Pois pues mira, eh, sacando esta expresión que tiñamos aí que eh, que, eh, que seguramente nos vemos identificados en moitas ocasións xa acabo de recoller dúas frases máis que veñen a conto eh? mm. coñer cara de bon xeito e torcerle Mira se xa, xa, eh? xa ganei o día <risas> outra unha frase que xe escoitei bueno, que xe lín a xosé Antón Jardón a frase, a frase é a cotra xa non luxa os que viven a cotío con ela claro, claro, claro. e, e atopo xe un paralelismo pero mallado a, a corrupción si sí. mm. eh. en vez de, se cambiamos cotra por corrupción serve o mesmo, eh? Clavado. a corrupción xa sí, sí. non lucha os que viven a cotío con ela, eh? clavada mallada, Maya, eh? si, si, si sabeduría eh, ética máis que sabeduría sería, non? Uh -huh. sí. tomemos, tomemos nota e non callamos Nese erro de, de coller a cotra a corrupción Por costume E xa sí. habituarnos a ela e pensar que é normal Non? Claro. E mira, si Escapade da cotra é da corrupción sí. Que máis? Una, un chiste, sí. unha coña Vale, unha final tedes te algún amigo ou amiga Podólogo ou podóloga? Si, sí, eu teño sí. Ou oh, psicólogo, el, el psicóloga. Sí. Si, teño, teño un teño pues, amigo que me lle fai as curas a miña a miña filla, sí. Pois pues correcto, pois eu teño unha amiga podóloga e outro día díxinlle eh, Raquel, tiñas que facerte psicóloga. E dime, é eh logo, é psicóloga pa que? Porque así serías unha profesional da cabeza aos pés. <risas> Perfecta este eu diciro a miña podóloga está bien, está bien. Ese, ese te des amigo amiga, psicólogo, psicóloga podes dicir mesmo ao revés claro miña es que facerte podólogo sí. eh, to, entón encaixa ca, en o mesmo encaixa de pa, maravillas aí pues, sí, vos regalo un vacile bonito para quedar para sí. quedar pues eso ven e sacar un sorriso a un psicólogo psicóloga <ríe> ou a un podólogo podólogo me remato cun consello final que unha dita mm. un dito eh, agora que comezamos o verán que estamos xa na segunda casi na segunda parte do ano eh, parece que estamos esquecendo un pouco a pandemia eh, esperemos tamén que que a guerra de, de Rusia Ucrania. Ucrania, eh, e Ucrania se vaya solucionando esperemos, desexemos con toda a forza pero mentras un consello de vida de elevar a vida que é un dicta, unha dicta catalana salud e pesetas que as restas son puñetas si sí, señor, si sí, señor si, sí. si sí, señor está ben, sí, está ben sí. bueno, está moi ben feito José Manuel vemonos Vemo, no último programa logo veña, unha aperta grande ata vinder o xo ves logo bueno, pois xa sabes veña. apertas